Du lyssnar på RLM, samhällskritisk hotradio. Vi välkomnar er till den första bonussändningen sedan den 8 december 2014. Och det är enormt tråkigt att ämnet för detta program måste vara så fruktansvärt tragiskt. Terror har visat sitt sanna ansikte i Frankrike och visar med det att vi i Europa har anledning att oroa oss för islamisternas planer. Med tanke på julledigheten så har vi inte haft möjlighet att tala om det här innan, men nu tar vi och viker en hel bonussändning åt det som Hänt sedan skotten ekade i Paris. Jag välkomnar Konrad till programmet. Ja, men tjena, tjena. Idag presenterar vi också två nya gäster som vi kanske då förhoppningsvis får höra mer av framöver. Men innan vi gör det så vill vi uppmärksamma alla er lyssnare på förändringar som kommer att gälla nu från 2015. Det är dels därför vi också lägger upp det här på YouTube så även alla ni får höra det som har missat det. Och jag vill poängtera att de här förändringarna det betyder absolut inte att vi på något sätt har tröttnat på RLM eller har planer på att avveckla podden men det är helt enkelt så att för att vi ska liksom få allt att gå ihop så måste vi minska på programmen, vilket då innebär att extra sändningar vi var hundrade gilla på Facebook upphör och bonussändningar sker mindre frekvent, men med det sagt så försvinner ju inte extra sändningar helt, men det blir mer sporadiskt och bonussändningar det brukar vi liksom släppa en gång i veckan sådär, men nu kan det hända att det inte alltid blir en gång i veckan och den sista förändringen är då att ordinarie program flyttar från lördagar klockan 12 till söndagar klockan 12. Så se till att hänga med oss på söndagar från och med nu. Med det sagt så välkomnar jag Sofia och Fredrik till RLM. Hej hej! Tjena tjena! Eh, får man kanske be om en liten presentation och så tänkte jag att vi tar och börjar med dig Fredrik. Ja, 35 år skåning. Som öppet har varit sd väldigt länge och har stått för vad jag tycker och tänker och känner och ja, säger vad jag tycker och tänker. Det är så man ska göra. Då välkomnar vi Sofia och undrar om du har någon liten presentation också? Jag är 25 år gammal och kommer från Helsingborg. Jag inte varit politiskt engagerad särskilt länge men åtminstone fyra fem vi tillbaka. Ja, det måste vi ju säga. Vi, vi är ju mycket för kvotering i RLM. <laughs> Nej, men vi har ju sagt det, att det är väldigt kul väldigt kul att få med kvinnor också eftersom det är för, klart att det finns kvinnliga lyssnare och um, det är kul att de får höra att de är verkligen inte ensamma. Eh, Men jag det är ganska bra kvoten då. Mycket tackar Ingrid. Ja, Inger, har jag ja att det har du i och för sig rätt i. Men om vi ska gå till det här med Paris då och prata om det. Alltså, de flesta har ju redan hört vad som har hänt. Vad islamisterna har gjort. Att, eh, jag kan ta det väldigt kortfattat. De sköt ihjäl tolv personer då. På sati Charlie Hebdo. För att de hade släppt en bild på profeten Mohammed. Och vi har ju då sett film på dödligt våld mot polis och eh, historiens blodiga slut. Då islamisterna då dog tillsammans med fyra ur gisslan i en lokal nordost om Paris. Och Al-Qaida har tagit på sig ansvaret för terrorattacken. Det här var ju då väldigt sammanfattat och det har hänt mycket kring det här. Eh, men... Då tänkte jag att vi skulle ta och prata om vad som har hänt efter det här då. Det har ju kommit en hel del nyheter och reaktioner på det här. Mm. Om vi ska ta och börja med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas Björn Söder, han sa ju att fredens religion har visat sitt sanna ansikte och Veronica Palm, henne känner man ju igen från tidigare dumma uttalanden, från Socialdemokraterna då svarade med en polisanmälan och hon vill få det till hets mot folkgrupp. Eh, då det är intressant att... när liksom det har diskuterat så mycket om yttrandefrihet här nu kring det här. Precis. Paris, så ser man ju här då hur långt hennes ja. yttrandefrihet sträcker sig. Men eh, det här uttalandet då, för oss så låter ju det här ungefär lika vanligt som att säga ska du ha flingor i filen. Det låter väldigt, det är absolut <laughs> ingenting att reagera på. Eh, men kommer rättvisans långa arm att hålla med henne, tror ni? Vad säger Fredrik? Jag är nu rädd för att de kommer att hålla med henne. Vi drar något och jag hoppas verkligen inte han gör det, men som Sverige är idag och oh, oh, oh. så snett och vinkt allting har blivit så är jag nu livrädd för att tyvärr Björn Söder kommer att på detta. För jag vet, jag får mig det Don Parks typ första dom när han hade den här Sigena-brott i något gott. Mm. Det, det låter ju väldigt såhär ospecifikt. Man kan ju förstå vad man menar, man kan ju tolka det på massa olika sätt. Visst, det kan vara lite drygt, men det här är ju domstolen, inte en egen typ väldigt specifik tolkning som var så här: ja ah, men det är typiskt hets mot folkgrupp, eller hur fan hur domen var. Och det är en sån tolkning skulle man ju lätt kunna göra på det här också om man känner för det. Mm. Nej, jag är rädd Men, för det också. Jag ja, tror också han klarar sig. Jag, vet inte jag tror också han klarar sig. Men, <laughs> okay. eh, vad säger Sofia då? Tycker du det här var någonting som fick dig att reagera i det här uttalandet. Inte egentligen. Jag tycker man är van vid det här laget att höra massa sådana saker. Så du tror, tror du inte han blir fälld för det här. Nej, jag menade hennes uttalande där, eller hennes uh, anmälan då. Ja, ja, ja. Det, det förvånar mig inte överhuvudtaget, nej, att, nej. att det kom som, som ett brev på posten, en anmälan då, då. Men sen kan man ju, jag kan ju känna lite så här, skriv, skriv inte så, tycker jag. Alltså det är ju onödigt, det, man vet ju vilket liv det blir och det här blir bara dåligt. Ja, så. jo, men å andra sidan så är det just det som vi måste våga diskutera. Jo, men absolut, men du, jag, jag tror att det nyttiga att han har skrivit något, något som inte var lika öppet för tolkning så hade jag nått tid på det också. Men då, då hade man varit lättare att försvara liksom. men Jag tycker så, är... klart att man ska skriva så också. Det är inte det det handlar om. Med Nej, med men, många säger ju all publicitet är bra publicitet och man kan ju verkligen säga att Björn har fått mycket publicitet den senaste tiden på grund av <laughs> olika uttalanden och så. Så att, jag menar, de flesta vet ju vem mm. Björn Söder är vid det här laget. Mm. Men, men ändå, jag kan i alla fall säga att jag mm. tror ju inte att, att det här kommer gå. Och gör det det, då är det ju he helt otroligt. Men det är hon, den Veronica Palm har sagt är så här genom att kräva att Sveriges muslimer ska ta avstånd från terrorattackerna visar han ju just att han kopplar ihop de fruktansvärda te terrorattackerna i Frankrike med troende muslimer i Sverige. Eh, och jag måste säga att alltså, jag hade nästan varit redo att hålla med henne om det hade varit en terrorhandling som hade begåtts i namn då. Mm. Eller två eller fem mm. eller kanske till och med några hundra men om vi tittar tillbaka i tiden då och fram till nu så går det ju inte ens att räkna terrorhandlingarna som då har skett i islams namn. Mm. Så för mig är det liksom, och det borde väl vara för många, det är omöjligt att inte koppla ihop det här med vad många då vill mena på är fredens religion. Och de här islamburvarna då, de kan ju inte snacka hela tiden om det här med att det endast är ett problem med ett fåtal personer. Mm, ja, ja. För jag menar, islam, genom tiderna, hur många islamister har inte fötts ur islam och fortsätter mm. att göra det? Jag menar, det måste väl ändå finnas någon anledning. Varför föds inte så många hinduer som gör sånt, eller kristna, mm. eller, och så vidare. Så, där. så jag menar, jag kan ju absolut tycka att, att eh, muslimska församlingar lander runt, de borde ju ta avstånd, de som faktiskt inte är islamister, de borde ju inte ha något problem med det, kan man ju tycka. Eh, Konrad, eh, vad tycker du om det här uttalandet? Då? Nej, men jag tycker hela debatten här har blivit jävla, jävla löjlig, och visten den var ju väldigt förutsägbar och sådär, och jag tycker faktiskt att absolut man kan ju prata om det här, faktiskt. Tänk nu när känslan ligger uppe, liksom, att hoppa inte på pizzabagaren är ju bara för att han råkar vara muslim liksom. de får ni fan sansa er här allihopa men jag tror de absolut flesta är ganska med på detta jag tror väldigt få som skriver eller ens tänker att alla muslimer är likadana så, där, för så, så, så funkar det liksom inte men däremot får man ju kolla på att det här är en religion som bevisligen går att tolka på ett väldigt aggressivt sätt i många fall om man säger så och och det här med att nej, det är inte det riktiga islam. Så kan man inte säga att det finns inget riktigt islam. Ingen kan säga att det är bra eller dåligt. Liksom, för vem skulle man fråga? Det är ju, tjafset är ju om att ingen, det finns ju inget riktigt svar på vad islam Men man kan inte vara. säga vad som är rätt och fel och så vidare. För allt finns ju uppenbarligen i den. Och då är det ju ja. upp till den själv då. Hur man vill tolka och det. Precis som i kristendomen hör man ju alltid. Ja, så är det. Och här ser vi, men så tolkas ju kristendomen väldigt sällan nu för tiden ser vi. Det är en väldigt stabil religion som är bra för att få bygga samhällen och så är. Den mm. funkar ju på det sättet bättre än islam bevisligen. Jag fick faktiskt höra en, en väldigt bra sak för några dagar sedan. Det är ett, jag vet inte om det är ett talesätt eller vad man ska kalla det för, men mm. det går så här i alla fall. Not all Muslims are terrorists, but most terrorists are Muslims. Det, ja, det tycker jag är väldigt bra. Det finns ju en poäng i det liksom. Sen kan man givetvis alltid diskutera vad som är terrorism och inte och bland Och det ska alltid handla om palestininkonflikten till slut så där. Men jag tycker inte man behöver göra det så himla mer komplicerat. Rätt tolkning eller inte. De här personerna kallar sig själva muslimer i alla fall. Och det, det är det som räknas tycker jag. Ja och det som, som kan uppröra mig lite det är att där, vi har än så länge inte hört en enda muslim. Att, jag har åtminstone inte gjort det. Som har öppet gått ut och förkastat det som har hänt och mm. avsagt sig liksom, att det här har inte med vår, vår tro att göra utan det här är extremister. Mm. Tvärtom så har vi fått läsa om, om muslimer som faktiskt hyllar det som har hänt. Ja, det. Det, det kommer vi komma in på. Ja, men, grejer, man kan ju tycka så här med att ja, men man ska skulle börja, alla ska inte behöva ta avstånd och hit och dit. Men jag menar, skulle, skulle typ någon anklaga mig som då kristen på något sätt? Ja, du som är kristen och svensk eller nordisk, du får ta ansvar för Breivik. Förkastar du det? Ja, precis. Ja, så jag, jag förkastar det. Jag förkastar jättemycket. Okej, okay, så folk då säga. Det är ju inte svårare än så. Det är precis som du säger att alla tyskar är per automatisk rasister ja. på grund av Hitler. Då. Ja, precis. Vad jag tänker pr du om det här då, Fredrik? Nej, men jag tänkte faktiskt på exakt samma sak fast jag hade den uh, svenska versionen av det Sofia sa precis som jag tänkte förra upp. Och det, det är faktiskt sant ju. Alltså alla muslimer är inte terrorister, men... Så gott som alla terrorister är muslimer. ISIS och det är mm. Boko Haram och mm. det är mm. allt vad de heter. Det är så många som man glömmer bort för det dyker upp nya hela tiden. Och... Ja. Och det här, jag tyckte det var så sjukt ironiskt just här kring, kring priset terrorrådet. Så var det mycket så här, ja, men det här är en rasist och det här är muslim och alla är inte hit och alla är inte dit. Och man ska mm. inte ta upp folks religion liksom, det är inte med saken att göra. Mm. Nej, nej, men sen visade det sig att en av de skjutna poliserna var muslim. Mm. Då bara, är herregud, kolla här! Ja. Vilket är problematiskt på flera sätt. Givet så för det första det här löjliga att, att äh, plötsligt vara religion jätteviktig. Men det andra med kan jag tycka är lite, och det är ett ord jag inte använder ofta, jag ska inte kalla det rasism, men en fördom om att åh, de skjuter varandra. Mm. Som att två muslimer aldrig skulle kunna skjuta. Alltså, det som de absolut flesta i konflikter inom islam. Ja, men som diskussioner har gått just runt det där är ju att eh, menar, de här islamisterna ser ju den där muslimen som har tagit på sig Frankrikes... Poliskläder så att säga. Och ja, men på något ja. sätt underkastat sig då kan man väl kanske säga. Så att, så att de här islamisterna ser säkert den där personen. En fast han då kallar sig muslim så, så, så är väl han en förrädare då antagligen. Och, och förtjänar Jag, väl inte att leva. det var en arg som skrev ja. någonstans. Och du får rätta med här nu en arg blatte med fel Får du skriva och själv på mm. mig. Men att, liksom, att muslimer må hata vita västerläggningar och kristna och liksom... Um, och så där. Men vad de hatar mest är ju folk som vanhedrar deras egen tro Alltså andra mm. sorters muslimer som tolkar alla ord på ett annat sätt mm. Och där är ju också, tror jag vi skulle kolla Är ju säkert 70-80% av dödsfallen för islamsk terrorism I med andra muslimer Men det Men... ser man också bara på media också När de rapporterar från kriget, mm. krigen För det är ändå flera krig som pågår Där det är många terroristorganisationer Som då hävdar sin rätt i islams namn så att säga och det är ju sitt eget folk de dödar ju. Mm -hmm. På många ställen. Det, jag har inte koll på alla. Men, nej, det har man ju såklart nej. inte. Men det här med reaktioner då som har kommit efter attacken här. Om vi tar och kollar på Frankrike. För jag menar där, där kan vi, skulle man ju verkligen kunna tro att varenda muslim skulle liksom kasta sig på varenda möjlighet de kan få för att ta avstånd så att inte folk ska just det, alltså tänka att jo, men alla är så här och, och tror inte mm. om dem ja. och så eh, men eh, så, som vi, vi har ju tagit upp det här för flera gånger det här med att unga generationer det är som att de blir bara radikalare och radikalare för i Frankrikes skolor där så skulle det ju hållas en tyst minut. Men på många skolor, så där, i skolor där det där fanns en stor andel muslimer. Eh, de vägrade att delta i den här tysta minuten för, för de här som hade mördats då. Och i en av de här eh, skolorna så ville ungefär 80% procent inte medverka. Nej, det är ju det jag menar. Det är ju inte så konstigt att man drar alla över en kammer. Det är inte någon som sticker upp och säger nej. Liksom. det här står inte vi för man kan ändå tycka att gör det här bara för att för att det ser bra ut liksom. och få lugna de här spänningarna så de, som de alltid säger att nu måste vi stoppa islamofobin hit och dit och, och fram. men det handlar ju aldrig om att de ska göra någonting de ska aldrig göra någonting men vi vet ju bara i Sverige är det såhär de, vi ska ut och demonstrera oss men de kan inte tänka sig liksom, något en inch känns det verkligen som mm. men det såg man på nyheterna också de visar från demonstrationerna i Paris ja. där de samlade till en miljon pers eller vad ännu mm. mer kanske mm. Och eh, det jag såg i alla fall. Det, det såg ut att vara vanliga fransmän. Man såg inte så mycket av den där stereotypa muslimska klädda personen i demonstrationståken. Mm. Då tänkte man, men tar de inte själva avstånd från det? Och det var ju likadant i Sverige när det var någon annan demonstration och det var liksom, ja, det var ju vänstern som sprang och skrek Sen är, sen är det faktiskt något som har tagit avstånd, det ska vi inte glömma. Jo, självklart ojo. Men det var ju någon Du det kollade inte jag upp, men jag gick runt någon grej på Facebook. Någon hade kollat igenom de fem största muslimska förbunden i Sverige. Mm. Och jag för att det var på typ två... Av sex tror jag stod det någonting överhuvudtaget. Men jag vet inte om den stämmer. Men, men om det är så så är det ju synd. Alltså det är bara slänga upp. Vi fördömer självklart allt våld i Islamstan Och det är en misstolkning liksom. Vi fördömer ISIS och det de gör. Men jag undrar om det är så här Om man tänker att Vissa av de här som är moderata muslimerna så att säga. Som eh, håller ner i huvudet så att säga. Och bara har sin tro och så. Undrar om det här är lite som politisk korrekthet. Att man liksom det här med att vissa saker kritiserar man inte av rädsla. Helt enkelt, menar, vi kritiserar inte för vi är så hemskt för att bli kallade rasister och de kritiserar inte islamisterna för de är så hemskt för att bli dödade. Det kanske är så bland vissa också men om vi tittar där på skolan då så, så menar ju flertalet då att eh, personalen där på tidningen de hade själva bett om det som hade hänt. Och då bör ju påpekas också att Frankrike har ju Europas största muslimska befolkning. Eh, och man kan ju lägga till då att våra politiker, de behöver nästan vara avundsjuka på det för de vill väl att det ska vara vi. Men, men alltså hur båda det här för Europas framtid när vi då nästan bor granne med ett land som är så fullt med sådana här åsikter, jag menar, hur det kommer bli sen då när det blir klar majoritet och så, alltså, och så får det inflytande i Europa, jag menar hur kommer det påverka Europa? Det kommer ju komma upp i norra Europa också, vi ja. har ju alltid varit kända för att vara liksom lugna fina Sverige, Danmark, Norge, där allting är jättegulligt. Men det vandrar ju uppåt längs Europa så att mer och mer norrut. Och det, det kommer ju komma hit också, det är ju inget snack om saken nu. Men Sofia, hur tycker du det båda för framtiden då när du ser att Frankrike är på väg åt det här hållet? Ja, det båda ju inte gott det säger ju sig själv. Mm. Men jag, jag blev faktiskt lite förvånad över att det var Frankrike som var först ut i en, i en turistattack här så att säga. Jag var nästan hunnare på att det skulle bli England. Ja, först ut nu kanske man ska säga. Ja, för vi ja. har ju haft i Sverige också. Men om vi hop, vi, jag tycker att vi hoppar tillbaka till den här sossen Veronica Palm. Då. Det där hon sa eh, om söder. Hur han kan koppla ihop det med muslimer i Sverige. Eh, och, och Om vi ska titta då på hur reagerar muslimer i Sverige kring den här händelsen. Eh, I Veronica Palms hjärna så tar väl alla avstånd. Men i verkligheten så. Ja, det här är inte så roligt att läsa men så här kan det låta på sociala medier och jag citerar. Man kan inte smutskasta profeten och vänta sig fred. Vänta bara, ni ska alla stå till svars. Hoppas de skjuter fler som är inblandade i detta. En dag när ni sitter på jobbet ska de komma och avrätta er också. Be Allah att mångdubbla sådana här attentat och acceptera syskon som deltar i sådant. Nu får äckliga grisarna tänka en extra gång innan de får för sig att hona Allah och hans profet. Och när jag säger det här då, alltså jag vill förtydliga, jag menar ju inte att såklart att alla muslimer tycker så här, det måste man ju alltid påpeka. Men, eh, men om vi bara tänker en extremist, en av de här som säger så här kan mörda hundratals i centrala Stockholm eller Göteborg eller så, vilket då är illa nog såklart men man ser ju här att det är uppenbarligen fler som tycker så här, eh, vilket alla borde väl ändå då kunna enas om, att det är ju ett livsfarligt problem eh, och vi vet ju alla att folk i Sverige vet inte mycket om liksom, vad, vad är det för åsikter, de har ju bara hört det här att ja men de är så snälla och det är inga problem och så. Men, men skulle de få höra de här åsikterna, bara de här citaten till exempel eh, alltså vad skulle reaktionerna bli? Alltså, jag tror faktiskt att folk i Sverige är smartare än vad de är jag vill inte dumförklara dem men jag vill dumförklara media, gammelmedia filmedia för det är de som tystar allting mm. Och folk är lite blåögda och ja men det stod ju inte i Expressen eller Aftonbladet så bara nej, men vad tror du självklart gjorde du inte det? Du får ju kolla lite andra medier, alternativa medier eller på nätet och jag tror folk är lite för blåögda fortfarande och tror för mycket på gammel media. Jag personligen skyller mer på dem och ja. på politiker självklart. Mm. Ja, jag menar missnöjet mot ja, väldigt mycket här i Sverige är ju jätte, jag är helt säker på. Men precis som du säger, det är ingen som vill lyssna. När hörde man, ens, när hörde man en pensionär bli intervjuad senast på ett ålder, ålderhem liksom? Ja. Helt maktlösa, ingen frågar om hur de mår. Vi vet att det är för jävligt. Mm. Där skulle det göras lite snyftreportage kan man ju mm. tycka om en gång skull. Kunde det vara lite välplanerat, eller liksom väl för ett bra syfte? Och alla är livrädda för att bli uthängda som Jim Olsson i Göteborg till exempel mm. eller något liknande. Mm -hmm. Förlora jobb, förlora ja, vänner och allting. Jag vet jag själv har också förlorat vänner på grund av mm. att jag öppet säger mina åsikter. Och det... Ja, inte bara vänner. Det finns ju de som till och med har förlorat familjemedlemmar. Men var inte det någon som... En, en, en av de dummaste artiklarna i Aftonbladet och då kan du tänka dig vad detta är. Mm. Någon mamma som typ gick ut och skröt ja. och att hon hade brutit kontakten ja. med sin son. son ja. Och ja. sen visade det sig att de hade ändå inte haft kontakt på typ 14 år. Det var ju en ja. sån här pundamorsa liksom. Men att överhuvudtaget gå ut och säga detta och någon tidning lyssnar. Och ska plocka, plocka några poäng på det då? Ja, men det är det jag tycker idag. Idag handlar det bara om att framhävda sig själv. Titta mm. på mig. Gud vad jag är duktig. Jag är så korrekt. Mm. Ja, ja, precis. Jag är så ren liksom på något sätt. Jag tar avstånd från mitt ja. eget barn. Ja, precis. Jag vinner ah, fan ja. Hemma. Nu vinner hon. Fan ska vi göra nu? Mm, jag undrar om det verkligen är någon som tyckte, tyckte att hon var en bra mamma som gjorde så. Nej, mm. nej det tror faktiskt inte jag. Och Det är ju här ofta de har sig jag dålig känsla av. Sådana alltså, här, här grejer det är gränsen. Det tycker ju säkert alla. Och Jag tror många är trötta på de jävla snyftreportagen också. Mm. Men Sofia, när du hör de här uttalandena då, som jag tog upp, vad, vad känner du och tänker när du hör det? Uppgivenhet för det mesta. Det finns ju uppenbarligen sådana här åsikter och det verkar inte som om det finns någonting man kan göra åt det. Mm. eller jag vet inte hur man skulle börja gå tillväga mm. inte när klimatet är som det är idag när ingen vågar prata om någonting Nej, men det är en jävligt bra fråga att säga att man fick lite fria tyglar här hur skulle man lösa detta? Jag tänker att mycket av det här kommer ju från moskéerna och fast den inte kommer från moskéerna borde det kunna stoppas från moskéerna i så fall mm. Mm. det enda ja, men... sättet jag ser då krävs det att det inte är företrädarna där då som vi såg i uppdragsgranskning sitter nej, och verkligen lever upp till allt det här. Utan där får det, det vara de här, de här otroligt fantastiska moderata muslimerna som, som det hörs faktiskt sällan ifrån får man erkänna. Och det, jag tror grejen här är att med moderat muslim så menar nog den vanliga svensken något helt annat än vad den vanliga muslimen menar. För jag tycker till exempel något så här någon som, tycker man, någon som tycker att man kan spotta mig i ansiktet för att jag har ritat en bild på Mohammed, mm. det tycker jag är extremt liksom. Mm. Men jag skulle tro att de väldigt många muslimer tycker inte det är extremt alls. Utan nej, men alltså, någon gräns får ju vara. Ni får inte smälla Mohammed. Så enkelt är det. Jag skulle faktiskt föreslå i så fall att man, man för fram alla de här åsikterna i ljuset. För jag tror det är väldigt mm, många ja, idag som inte ens vet att det finns människor som sitter här i Sverige och tycker och tänker så. Mm. Ta nu med media till exempel. Det är en sån enkel sak som att media hade börjat skriva om sådana här saker. Mm, precis. Mm. Det är så enkelt. Men eh, om vi tar och hoppar då till en muslimsk taleskvinna vid namn. Ja, ni som har lyssnat ett tag, Fredrik och Sofia, vet ju hur bra jag är på namn. <laughs> oh <ja. laughs> eh, mer Meraco Massifi så, det, det får vara så rätt det kan bli eh, då får vi höra så här från henne då, citat, när jag har stött på antirasister som förutsätter att muslimer i egenskap av just muslimer ska ta avstånd så skulle jag vilja uppmärksamma mina medmänniskor om att ett sådant resonemang är problematiskt främst då själva tanken är sprungen ur en islamofobisk diskurs ja. eh, Slutet att ja, men så då hon menar då så alltså att man, man ska inte ta avstånd för det islamofobiskt eh, alltså man ska inte då ta avstånd från extremism inom sina egna led då, så att säga. Fråga, nej, nej, och då vill jag återgå till det som du tog upp just gällande Breivik om man säger SD då, de delar ju inte Breiviks ihopkok till någon form av ideologi, vad det nu är han har eh, men bara för att någon har haft liksom en, så här, en eh, islamkritisk tanke och framfört den, då ska SD då förväntades de mm. då och förväntas nu mm. att ta avstånd men då? Ja men då kan man ju tycka att ja de tar avstånd. avstånd direkt, ja direkt så fort de frågar men, men, det, men, det var en dum fråga men jag tar ja, absolut avstånd. Ja precis men, men då kan man ju tänka sig med hennes resonemang så ska de väl sluta med det då i så fall. Men alltså det känns verkligen som när man hör såna här saker så känns det som att man egentligen fullständigt alltså, snubblar fram över deras dubbla måttstockar. Så, så alltså det, det, det är islamofobi att ta avstånd då menar jag just när det gäller dem då så att, ja men vi skulle ju aldrig få höra det här om det gällde Sverigedemokraterna eller oss eller för den delen Sverigedemokraterna vi har vi ju ja det kan vi ju garantera vi ska spela vidare på det lite grann Vänsterparti fobi. Ja, kom med upp till fabriken här de mm. som är utan jobb, jag vet inte hur många gånger följ Titta med de dig. Titta i ögonen ja. fabriksarbetarna ja. i Umeå. Ja, precis så var det. Ja, nej, jag tittade idag på, på partiledardebatten och han drog ju samma Jonas Sjöstedt för Vänsterpartiet då. Samma grej igen. Jag, ja, jag argument, oss, det är argument, känsla argument. Men Ullenhag då? Kommer ni ihåg han? Nej, vi vill glömma. Ska vi inte citera Jakob? Kom, kan inte du citera ja, Jakob han, ska nu? Ja, ska ha det. Okay. Ja okej. Ja. <laughs> Lille ullen hag. <laughs> ja, jag brukar säga. Ja. han är ju så jävla liten med det. Det är man ja. Mm. Ah. Eller vad våran någon gång julsvenlag eller vad vi skrattar så Lille ullen Ja, så kanske Jag kommer inte ihåg. Men, men ja, jag, jag vill också ta upp det, det. Alltså det är jättemycket som har hänt som ni kan gissa. Men eh, på vår Facebook då, som ni förhoppningsvis har gillat, blink blink, eh, så la vi upp en text från den före detta muslimen Mona Walter. Eh, och nu när vi ändå snackar om reaktioner då från muslimer i Sverige så måste vi i alla fall ta upp delar ur det här och vad hon har gjort för iakttagelser och hört och, och delar med oss av så. Efter då islamisternas attack i Frankrike men hon tog ju upp att muslimer bjöd på torta i Göteborg då för att fira den här attacken. Och mm. människor gick förbi och smakade glatt på tårtan utan att veta att det var vad de gjorde och det var därför de stod där. Mm. Och så säger de så här, citat Den riktiga anledningen till detta firandet är ett lyckat attentat mot Charlie Hebdo i Paris. Passerande muslimer har av samma islamska missionärer under fredagen och lördagen blivit inbjudna till moskéerna i Bellevue och Hammarkullen i Göteborg för att tillsammans fortsätta fira detta. Alla svenskar och ovetandes människor har alltså i helgen varit med och firat ett lyckat attentat. Ett firande som pågått mitt i Göteborg. Eh, av denna anledning och min egen erfarenhet har jag mycket svårt att lita på islams förespråkare. De kan utåt med stora leenden framhålla att demokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet är något islam vill samexistera med för att i nästa stund fira ett lyckat attentat mot Charlie Hebdo eh, i en närbelägen moské och islamsk förening. Jag kan som avslutning berätta att en av dessa islamska missionärer på Nordstan sa rätt upp i mitt ansikte att hade vi träffats i Syrien hade han personligen skurit av mitt huvud med glädje. Slutsitat. Och som vissa försöker ta upp med det här. Ja, men Metro säger ju att måna ljuger. Ja de tog ju upp det. Men, men de har ju klantat sig och blandat ja, ja, ihop ja. det. Med en annan händelse i Göteborg. Där några muslimer hade firat Mohammeds födelsedag. Och den här artikeln på Metro. Jag kollade det senast nu här tidigare idag. Den är borttagen nu. Ja. Eh, eh. Men det är också det. Media, media. Folk litar för mycket på media. Det är så enkelt med media att säga oj, vi blandade ihop det. Mm. Men jag var inte förvånad om de skrev så liksom medvetet. Och sen, jag, inte ens, sen, sen. jag tänkte att ingen skulle var, Oj, ja. vi gjorde fel. Ja, och sen om det nu kommer någon rättelse då är det någon liten, liten söt notis som, mm. som man måste ha förståningsglas för att säga. Men det är bara ta till exempel hela den här biro när han var med och allt vi fick höra om oss. Hur många rättelser har vi fått? Liksom, noll? En. Ja, en. Har vi en? Ja. Eller oj. de ändrade i alla Jaha, okay, ja. ja det var ju någonting då. Men eh, i alla fall, den här sossen Veronica, det låter ju på hennes uttalande så att hon menar att ja, men, alla muslimer i Sverige, de är ju annorlunda från alla muslimer i hela mm. världen. Ungefär låter det som eh, på det här uttalandet. Om vi tar Frankrike till exempel. Men vi ser ju att det finns ju ett stöd i Sverige och det ser vi ju gång på gång. Eh, och det, jag måste gå in på det här, fast det här är inget roligt att prata om alls. Men eh, det här är någonting jag verkligen har tänkt på. Och just där pratar om att skära av huvud alltså vad, nu måste jag svära, jag med mycket om ursäkt, men vad i helvete är islamisternas grej med att skära av huvuden ja men yes. varför, det var väldigt symboliskt ja, ja men, symboliskt hur liksom, vinner, nu vann jag ja jag kan tänka mig att det är en liten maktgrej ja precis om man får, man får en trofé och och så. Här. Alltså om jag försöker ens föreställa mig att alltså jag mår illa och är, verkligen känner obehag i hela kroppen. Och jag har ju sett ett par filmer när islamister gör det här och det är absolut ingenting jag rekommenderar någon att göra. För jag menar, bara för att uttrycka det här då, som, ni, som ni inte ser. Men jag kan säga det att jag, det är nästan, det man ser är nästan inte det värsta. Utan det är det som låter mm. som är det värsta hur offret låter jag, jag förstår liksom inte hur man är funtad och, och, alltså ens, när man är ens kapabel att göra så här, jag menar kan ni leva inne, hur kan man ens göra så här? Och det är det som skrämmer mig lite eftersom vi inte har någon kontroll överhuvudtaget i Sverige, vem som kommer in över våra gränslörelser här det kan mm. vara precis vem som helst av de som står där nere och, och liksom gör detta Mm. Och rimligtvis borde vi få en ganska hög andel av brottslingar för att de vet att, att i Sverige ska man åka, där kollar de ingenting, andra länder kollar man ju mycket hårdare i, det är klart de kommer men Det är klart att vi har ett migrationsverk som bara, välkomna, var kommer du ifrån? Okej, okay. mm. Syrien, välkommen mm. Syrien, Så ringar som... de SOS, bara vi behöver lite pengar, visst, göra? Ja. välkomna Har du Och, inget pass så hej då liksom. vi kan inte släppa in dig över gränsen, Så funkar tyvärr så är det liksom Mm. Men man läser ju på nyheterna hur mycket de har att göra med migrationsverket. Mm. De, nu börjar de jobba sex eller sju dagar i veckan. och Nej. så är det två skift eller tre skift. Personalen Anställda. är totalt utslitna mm. Och det var liksom sånt. Ja, vi har 2500 per vecka vi ska gå igenom. Mm. Ja, och, så, och så tar de in 2499 och sen ja. kommer AFA och förstör Migrationsverkets nej, lokal det, det det. för att de och skulle utvisa ja Och så skriker media, bara nej, de utvisar stackars, och så namn och så hit och dit. Så ligger rasta ja. rastafläter och Palestina själv Och vad hände, mot och vad hände då, liksom. Migrationsverket bara, ja. Ja, kommer ni därifrån? Ja, men det missar vi. Nu får ni stanna. Frukten på Vike, så lätt som helst och uppmuntrar du givetvis till mer så här. Det var ju någon hungerstrejk nu var det väl folk från Palestina tror jag. Typ 30 pers. Och mig sa först, men glöm det. Det går liksom inte. Ni har inte rätt att vara här. Men mycket riktigt efter ett tag så fick de stanna. Men jag säger då återigen, media. Det är fullmedias fel, allting. Om inte de uppmärksammar allting och skriver sina jävla skitartiklar. Mm. Nej, då blir det ingen chokeshem över det. Mm. Men media idag gör ju inte sitt jobb längre. Media ska vara en objektiv granskning av samhället och mm. våra politiker. Men alltså just med riskerna här i Sverige då, alltså för om vi tittar redan där i september då gick ju Säpo ut och berättade att de hade avvägt två terrorattentat som citat, låg i ett långt framskridet skede, slutcitat. Och nu vet vi inte mörkertalet då, men Säpo ger siffran 300 på hur många svenska medborgare då som strider för islamska staten. Okay. Men om vi tänker så här, tänk om alla de här 300 skulle komma tillbaks Mm. Och placera sig på olika ställen runt om i landet och då begå terrorattacker. Och det här är ju verkligen ett verkligt hot. Liksom. Frågan är, nu när det här händer i Frankrike och man hör att eh, på säger det här och så vidare. Eh, börjar folk bli rädda på allvar nu? Eller... Ja, alltså, kom, jag tror verkligen det. Ja, jag, jag tror folk börjar vakna upp nu. Väntligt. Ja. ja, alltså det, det är väl nästan alltså, i och med att sådana här saker händer men man kan ju inte undvika att reagera eh, när när det faktiskt är ens liv som kan... Ja, men det, men det kan ju ändå vara vad som helst. Ja, men Du ska knalla till affären. Du ska gå och möta någon kompis på busstation och så säger det pang. Mm. Ja, men ta nu det som hände i Paris. Jag menar, du går till jobbet, en helt vanlig morgon. Pang, boom! Du är mm. död. Liksom. Från, från ingenstans bara sådär. Mm. Jag ja. menar, det kan hända vem som helst, var som helst och hur som helst. Och jag tror personligen att det bara är en... Tidsfråga innan det händer någonting i Sverige. Ja men det här är ju de här nutida slags krigen och jag, jag måste säga att jag hatar det. Jag, jag, menar, jag gillar inte krig överhuvudtaget men skulle jag vara tvungen att välja vilken form av krig som är bäst så hade jag ju alla gånger valt förr i tiden när det var länder som var inte överens Ja men vad bra, då samlar vi ihop våra militärer så möts vi på det här fältet och skjuter ja, vi Ja liksom. men det är, ett, det är ett ärligt slag, jag förstår vad du menar. Ja, det att... spyger upp bakom dig och skjuter dig i huvudet liksom. Nej, det liksom bara för att du går där ungefär. Det, ja. alltså det, ja, nej, så att det, det kan man verkligen föredra, men, inte för att jag föredrar något krig då, som sagt. Men, eh, men i alla fall bland de politiskt korrekta i Sverige då, då ligger ju inte rädslan i att vi faktiskt då ska dö. Ett exempel då är seriemagasinet Galago och Galagos redaktör Johannes Klenell är istället oroad över att terrorattacken ska, citat, utnyttjas av högerextrema, slutsitat. Eh, och vi får ju som ni vet, alla de här tjusiga epiteten där ibland högerextrema så, så ja, det, det här är väl ska vi. Kan vi utnyttja det eller? Ja, Nej, men så de, de, de menar väl oss också nu antar jag. Eh, ja. Men eh, Utnyttjar vi det här? Alltså, vi tar ju liksom upp helt enkelt att nej, vi vill inte att människor ska dö för teckningar, åsikter och politiska åsikter och så vidare. Jag menar, hur kan de mena då när vi pratar om det så här att vi vill inte att människor ska dö? Men hur kan det vara att antyda att vi på något negativt sätt då ska utnyttja? Ja, men det blir så pissat för vi varnar ju typ så här. Ja, ah, men hallå, det kan vi massa terror då i Europa. Så här vill vi inte ha det. Och så blir det det. Mm. Och då liksom, så det är ju beviskläns. Alltså, vi ska ju inte få säga, ah, vad är det vi säger? Det är ju det de försöker stoppa här på något sätt. De väntar för att någon då ska säga, ah, men alla muslimer är sådana här. Och det finns, som sagt, folk som säger det, men det är väldigt få. Mm. Jag, menar, jag tänker inte på dem när jag tänker vilka som liksom representerar mig eller som är på min sida. De som bara, liksom bara faktiskt bara hata. Ah, men, grannen bredvid för att han ska vara muslim, det funkar liksom inte så. Men jag tror det är väldigt, väldigt få människor som resonerar så. Men vad, vad, vad känner ni då så här För ni vill antagligen oroliga såklart. Men hur känner ni när folk pratar på det här viset då istället? Att det är det de oroar sig för? Alltså jag träffar väldigt mycket människor om dagarna och jag hör ju att snacket går. Det, det behöver ju inte bara vara på jobbet utan det kan ju vara på... ja Man är ute och tar en öl och man har surret runt omkring och liknande. Eller man är på någon fest eller man ser på nätet eller på tv. Och det är ju fruktansvärt mycket oro. Folk mm. börjar bli nervösa för att det kryper närmare och närmare. Och nu är det ju bara liksom kanske... 200 mil härifrån eller något liknande. Det händer. Och det ser vi bara i Tyskland med till exempel Pegida. Mm, mm, mm. Och de blir fler och fler för varje vecka och det kommer ju garanterat bli ännu fler. Så folk är väldigt oroade. Det... Mm. Jag vet de som vill flytta ifrån Sverige och jag vet de som vill flytta ut i skogen och komma ifrån storstaden och... mm. Jag har faktiskt haft alla de tankarna som du tog, Fredrik. Det här med att flytta utomlands, flytta ut lång, någonstans i skogen. Mm. De, det har jag faktiskt haft ett flertal mm. gånger. Att jag är så fruktansvärt trött på klimatet i Sverige mm. just nu. Och behöver liksom skämmas för mina åsikter som det inte är farliga. Så mm. du säger bara sanningen ju. Ja. Vi har ju yttrande. Vi, har, vi får lov att tycka, vi får lov att tänka. Mm. Ja, det, men vi ska egentligen få det. Mm. Mm. Och jag blir så upprörd över att jag ska behöva vara tyst och jag ska mm. behöva skämmas för, för att jag har en åsikt som anses vara icke-acceptabel liksom. Det blev som det... George Orwell 1984 ja. Ja. Men, det, man, Och det, det intressanta säga. är att det, man, man får ju aldrig, det är ju det, jag, alla behöver inte hålla med mig men jag vill att folk ska förstå hur jag tänker. Så här tänker jag och så här ser min verklighetsuppfattning mm. ut. Nu ska jag dela det med mig, men det är ingen som vill höra det. Det är de är sjukt ja. ointresserade av. Ja, de behöver inte ens förstå min åsikt. Nej, nej. Men, så, det så, det, jag känner bara så här, du ska respektera mig och du ska respektera mm. att jag har en annan åsikt än vad du har. Mm. För jag, jag är så här själv. Jag, jag respekterar alla. Mm. Oavsett vad du har för, för åsikt, vad du har för hudfärg, oavsett var du kommer från. så länge du respekterar mig den jag är, så respekterar jag det och jag förstår inte varför det ska vara så fruktansvärt svårt egentligen. Nej, eller hur? Jag tror att det är ganska svårt för vi har ju det som är ganska självklarhet där uppe i Sverige och det är ändå bra med, alltså det är ju bra med en viss fördomsfrihet liksom. Men jag tror att det har tagit ganska mycket energi för att få oss att bli sådana som vi är nu. Ja, men som sagt folk är rädda. Ja, men, sitter, man, sitter man och snackar om man säger någonting ja, nej men invandrarpolitik så kan, shh, inte så högt. Nej, De kan höra dig båda sidan om. Jaha, mm. jag de går kalla då? Eller? Ja, ja, men är, och då får vi tänka när vi pratar rädsla Och det här är vad vi är rädda för. Tänk om de vid bordet bredvid hör att du säger någonting. Ja. Jämförelsevis då med det hotet som faktiskt är nu. Tänk om den här lokalen vi sitter i exploderar om fem minuter. Men just det här med rädslan, eh, rädslan då för vad som komma skall, alltså den är berättigad. För att om vi tittar på USAs eh, signalspanningsmyndighet NSA, eh, efter Parismasaken här då, så har de fångat upp kommunikation från islamister där det talas om att Paris var som en startsignal mm. för en serie attacker. Och det talas bland annat om Danmark. Och om vi tittar här i Sverige då, så sitter konstnären Lars Wilks. Som då ritade Mohammed som en rondellhund. Vi kan ju verkligen undra hur han känner sig nu. För att han finns på ISIS dödslista. Och kom ihåg det då. För att han ritade. Och de i Paris. De dog för att de ritade. Eller då fanns i närheten av den som hade ritat. Och, och innan snackar vi om det med islamisterna. Jag kan skära av huvud på folk och så här. Men om vi ska igen då försöka förstå. Vi säger så här. Alltså, vi är islamister nu. Och vi hör att någon har ritat vår profet på ett lustigt sätt. Och vi ska döda dem så brutalt vi bara kan. Mm. Och sen ska vi dö själva, får vi höra då. För att de här personerna ritat då, som sagt. Kan ni, om ens ens försöker att sätta er in i... Jag vet, vi är ju inga religiösa fundamentalister. Men ens sätta in att man kan liksom bara direkt bara, Ja, det ska jag. Nej, verkligen inte. Kan Nej. Det? Jag kan det. Inte när det gäller religion. <här> om man kan ta ett liknande exempel. Så det är att någon... Uh, Ut efter min familjemedlem. Säg att någon mördar min mamma till exempel. Mm, ja, det är klart att det ska vara hem till 100%. Och jag skiter själv i om jag dör för att jag har inget kvar. Liksom. Mm. Och, och att man blir uppfostrad då så mycket i religionen att man ser eh, Mohammed som samma känslor som för ens mamma. Om man säger så. Ja, men de är ju indoktrinerade i detta sen ja. det är att de har fötts. Nu menar jag så här, lågutbildade islamister. Det är lite, jag läste det var intressant att typ ISIS drar till sig så här välutbildade, högintelligenta, ofta, ofta folk som bor i väst medan Al-Qaida är mer så här. Lite mer egosoldater. Ja, det kan ha varit tvärtom, eller inte alls så här, men jag läste i alla fall en artikel om det. Det var, eh, det var något sånt. Ja, det var något sånt. Eh, på, på tal om det, vet ni vad Boko Haram betyder, eller? Böcker är förbjudet. Ja, och, och det betyder då egentligen alltså att. att ja, Kunskapen är förbjudet. Ja, precis. Och, och här har ja. vi alltså då. Inte koranen, koranen, en bok. Vad säger du? Inte Koranen, en bok. Ja, det har du, det är, det, det är boken. Nej, för, man får ju komma ihåg med att alltså, många av de, här, de, de har ju en, en världsbild som vi inte kan tänka oss. Att demokrati eller lika rättigheter skulle finnas eller att respektera vad andra tycker det existerar liksom inte utan här, det är tvärtom att, att fan tycker någon olika så gäller det att trycka till han utav helvetet direkt liksom, så att vår åsikt vinner. Och det, det är ju ett väldigt framgångsrikt sätt att sprida sin kultur. Vår kultur är ju supersvag det är ju det farligaste en kultur kan göra vad vara helt så här, vidöppen för allt annat. Ju konstigare och mer absurt desto bättre. Mm. vi får ju se om, om svenska kultur hinner vända på sig här och liksom ta tag i men sen det. har vi då så det liksom vi som bor i Europa vi, vi har det ju bra vi sitter och ja, tittar ja, på vår 110-tums tv och mm. lyssnar på våra superhögtalare med, mm. och vi sitter med vårt snabba internet och vi kör mm. våra nya <laughs> fina bilar ja, ja, ja, och vi tjänar visst. våra pengar och vi har det bra och vi käkar dyr mat ja, ja. då är stannar liksom livet där vid det ja, jag har det bra man blir mjuk med sig. Och, ja, liksom. Frånvaron av nationalism. Alltså av sammanhållningen. Mm. Det här som, har, som de har lett oss till det här individualiserade samhället. Ja men det är klart då att alla skiter ju alla. Så det blir ju inte det här att ja, vi, vi jobbar tillsammans för, för landet för att ta det framåt, liksom, som var där förut. Nej, nu är vi alla individer. Och, och, och vill man ha en död tupp på huvudet så går det alldeles utmärkt. Liksom. Men man alltså, är rasist, är det... Nej, bara man inte är rasist. Så. Men, nej, men så att, så att, det blir ju svårt då. Det, det, kan, alltså det, det har de ju verkligen lyckats med och, och verkligen sära på folk att liksom, intressena blir så in, Det blir så individuellt Och inte mm. bland alla Och det, det är ju såklart ett problem Men eh, du nämnde snabbt, snabbt internet och så där Fredrik Men mm. om vi tar internet då, eh, Där har ju den här hackergruppen Anonymous, Anonymous. Ja, De har ju förklarat krig mot Al-Qaida och mm. ISIS Och det här är då för att hämnas För dem som dödades i attacken mm. då eh, Mot sati eh, De sa så här Var rädda för oss Ni kommer att få känna vår hämnd Säger då en talesperson därifrån och här hemma i Sverige, då har ju en hackergrupp som kallar sig Caps Lock Crew genomfört en rad attacker mot svenskspråkiga muslimska sajter som svar på attackerna i Frankrike. Vad tycker ni om det här slags... Internetkriget då. Man kan ju tycka så här mot ISIS och så. är Det väl såklart jättelugnt. Men jag gillar inte riktigt den Anonymous. Det är ju inte en grupp egentligen som jag har förstått. Det. det är bara en massa löst sammansatta folk som knappt känner varandra. och så De har ingen ledare och så. Men, men samtidigt alltså det, är ju, det är ju väldigt positivt om man ser så att det, det försvårar ju rekrytering. För det är klart det gör de ju via internet. Mm. Med, hur de når folk i Europa men till exempel. De sitter ju inte i, i ett... Uh tält ute i en öken med internet och i heller ju. Nej, det finns ju såklart i säger jag i Europa inte att alla terrorister bor i öknen, men... Man ändå det man ser på tv och liknande. Liksom. Men om vi tar och lämnar internet och Sverige då så beger vi oss till den tyska dagstidningen Hamburger Morgenpost. Eh, de publicerade ju då Charlie Hebdo's eh, teckningar av profeten Mohammed. Eh, och med skydd av mörkret så blev huset vandaliserat efter de hade gjort det då. Med stenar och brinnande objekt kastades in. Eh, och då, då tänkte jag så här. Tänk i så här dagen efter när de kommer till jobbet. Och så sätter de sig där i stolen. Jag menar, tänk att sitta där och... Jag menar, de har ju suttit och på dörren hela tiden. Mm. Och just den här oron och det, det är ju genomgående i det här programmet. Men det är ju just vad sådana här terror skapar. Det är ju rädsla terror. Mm. Men tänk att jobba under sådana förhållanden. Jag menar, hur skulle... Jag hur skulle ni känna sitta där med militärhjälm inte... på huvudet? Jo, men jag tror att, att om man om nu man gör en sån här grej så har man nog någonstans i bakhuvudet i alla fall att nu kan det faktiskt hända något. Men, men jag gör detta ändå för det är så viktigt. Sen tror man kanske inte att det ska hända en själv. Men jag tror ändå att man någonstans... Man, man vet ju vilka krafter man håller på att med, antar jag. Alltså det är ju effektivt det här sättet som de gör och det är ju... att... ja, det blir lite till slut så det gäller ju att hålla ut här nu då. För nu kanske det blir massa terrorråd. Så att man inte viker sig till slut och säger... Och det är inte värt att alla ordskyldiga människor dör. Men, nej, men det är, inte, det är inte vi som publicerar bilderna som gör det, utan det är de som spränger bomberna. Man får ju inte vika sig. Nej, men, men, men det är inte folket som måste resa sig upp. Ja. För politikerna kommer att göra någonting. Nej, nej, nej. Media det kommer bästa, inte att göra det, någonting. Det hade varit om alla står upp och tar och varsin karikatyrbilder om det mm. eller vad det nu är. Och visar mm. att nej, vi, vi får lov att göra så här. Mm, mm. Vi, vi kommer göra så här, ni får inte tysta oss. Mm. Alla publicerade på sina Facebook. Alla, mm -hmm. så, så att det blir en sån stor grej av det. Mm. Då grips vi allihopa och så blir vi Dan Park allihopa. Ja, ja men det är ju risk för det alltså. Nästan mm. hela Sveriges befolkning sitter i fängelse. Ja, men, ja det... Ja, det vore ju en syn. Men eh, avslutningsvis då så måste jag meddela det här med att ni tog upp Pegida det här och så och de har ju som sagt återkommande demonstrationer mot Islamiseringen i Tyskland eh, och den växer ju verkligen de här demonstrationerna. Det var ju 25 000 deltagare bara då i staden Dresden. Och som du var inne på eh, Fredrik jag, det här med i Frankrike då, då samlades ju en och en halv miljoner människor i Paris då i en manifestation mot muslimsk terrorism och antidemokrati och förväst Ländska demokrati och frihet. Eh, och jag tänkte på det här du sa om det var i förra programmet, Conor, när du pratade om det här med eh, reaktioner och så. När kommer reaktioner i Sverige på allt som är galet? Eh, men jag vet inte. Det är uppenbarligen så inte det här nog heller. Däremot har jag hört på radion att det är många som uppenbarligen vill visa sitt stöd för den här satirtidningen. då. För att eh, exemplar av den här tidningen såldes ju slut. Och en och miljon skulle... exemplar tyckte man ju upp och nu ska vi trycka fem miljoner till. Jag ska gärna vilja ha ett. Jag ska försöka få tag på ett exemplar. Vi får ju se om Pegida kommer till. Pegida har ju redan kommit till några Europa, helst, mm. eller Sverige och Finland och Island. Jo, men det tror men vi vi får till. se hur stort det blir och hur, om det kan växa. Och om mm. Folk är fega eller folk vågar sig ut. Jo men säg att det, att det tar lite mer fyrtio i Norge och kanske mm. i Danmark och Finland det är väl frågan. De, jo men kanske till och med i Finland De, de, de har vi, ja, 200 ja. pers i Oslo Jo, jo, men det ja. behöver ju ta. Och Det var väl ungefär lika många. Det, var det första för Gida var väl 350 bara? Ja, precis. Så det tar, eh, Men nu har ni fått vara med och känna på lite hur det känns också. Och vara med var trevligt, i Jag, mm. Mm. Eh, jag skulle ju då förutom att tacka er då, som har medverkat. Och så vill jag såklart tacka er som har lyssnat. Men jag vill även då påminna om att helgens ordinarie program alltså inte släpps på lördag klockan 12.